Звідки лязь залунала музика, нормально, можна жити. Публіка була досить різнобарвна, але така собі, ну звичайна для маленького містечка. Парочки у джинсах і грубезних светрах, що тулилися одне до одного за окремими столиками, компанії чоловіків, котрі одразу ж виклили на стіл карти чи шахи, а в кутку якийсь патлатий типчик із відкритим ноутбуком, кілька старих із розгорнутими вечірніми газетами в руках. Шинкарка снувала між ними, виставляючи на столи карафи та пляшки, невдоволено сопіла в бік одного єдиного офіціанта, котрий весело перемовлявся з дівчиною біля стійки. Ось із цією публікою мені належить жити і знайомитися ближче, подумала я адже було зрозуміло, що всі вони тутешні. Я запитально подивилась на мсья Паскаля. Я й сам не всіх знаю, сказав він. Часом сюди потрапляють зовсім нові люди. Сиджу тут, намагаюся уявити, хто вони. Часом влучаю в яблучко, а багато хто мої приятелі. Ті, хто полюбляє екзотичні страви з вепрю, не втрималася я від яхідства. Ну. Маю ж я чимось їх дивувати час від часу? Ну, взагалі вони невибагливі. І потрібно їм зовсім небагато. Хіба що півсвіту в кишені? Тут Мсія Паскай посміхнувся. Ось той! Він казав на чорнявого молодика в картатій сороці. Ви будете називати його Ферд. Ходить сюди через нашу шинкарку. Погляньте, но, ну, як він на неї дивиться. І справді. Чорнявий тип поїдав огрядну пані очима. Її груди і сідниці були настільки самодостатні, що, здавалося, існували окремо від всього іншого, що складало її тіло, і танцювали при кожному порохові запальне фламенко, а одружиться з крихітною жіночкою. І прославить її, задумливо продовжував все Паскаль. А оце. Він кивнув бік молодика за ноутбуком. «Джон, по-вашому, Іван, як бачите, намагається стати письменником. І що ви думаєте? Стане таке? Звідки ви знаєте?» «Знаю, це мій друг. А той?» Я вказала на хлопця, котрий якраз розв'язував свої старі промокрі кросівки і підсував їх ближче до вогнища. О, цей хлопчина – голова, перекладач Шекспіра. У нього завжди проблеми з одягом. І зі світом. Я бачила, що мсія глузує з мене. Особливо це стало зрозуміло, коли з нього, як з останньої сторінки якої-небудь жовтої газетки, полізли інші відомості про присутніх. Жінку з коротким темним волоссям, що сиділа в гурті чоловіків, він назвав першою дружиною Ежена Гринделя – сивого бороданя самогубцею, волокого красення з хусткою на шиї, геніальним малярем, котрий загине на вулиці і буде похований на кладовищі для безпритульних. Відолашні мешканці. Вони, мабуть, і гадки не мали, яку долю їм готує мій дивокуватий господар. Мабуть, добре сидіти ось так у крихітній забігайлівці, маючи навпроти такий палац і навішувати на людей ярлики, подумала я. А що йому ще робити? Під час нашої розмови багато хто з присутніх кивали мсьє Паскалю, здіймали келихи догори, посилаючи таким чином вітання, і з цікавістю оглядали мене. Я почувалася ніякого у своїй чорній сукні. — Мабуть, щось подібне ви скажете колись і про мене? — запитала я. — Ну, можливо, можливо, байдуже, Промимрив Мсі Паскаль. Очевидно, я була йому нецікава, незважаючи на те, що він обрав моє резюме з тисячі інших. І я знову А Зараз буде жива музика. Биттєво відреагував Мсі Паскаль. Вони приходять опів на сьому. Справді, за кілька хвилин кутку на невеличкому круглому подіумі почали налаштовувати свої інструменти молоді люди у виленілих футболках – вони гарно грають, пожвавішав Мсьє. Вам сподобається? Мені подобається, коли грає музика. Мені подобається, коли грає музика в дерев'яній кав'ярні.